اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اولائک علی هدای ربهم و اولائک هم المفلحون مقصد د سورته بقره بیان د څلورو مسلو اوله مسله اسبات د توحید دا ثابت ول چې الله په ذات او صفاتو کې یو دی دویمه مسله اسبات د رسالت دا سابې تول چې الله هميشه د پاره پیغمبرانو را لېګلې دي او د هغې نه اخلي پیغمبر نبي عليه السلام دغه سلسله په هغه باندې ختم شوې ده درېما مسله په دې صورت کې د جهاد فی سبیل الله ان توحید او رسالت د پاره کوشش کول خواري کول مهنت کول څلورمه مسله په دې صورت کې د انفاک فی سبیل الله د توحید او رسالت د پاره مال لګول صورت په سلوور برخو کې تقسیم دي اوله برخه سل آیاتونه دي پهلو تونو کې دغه اوله ساله چې اسبات توحید د دا بیانېږي دومه برخه د یو سسلیونونه والله تر یو سلو شپغه بیا پور دا مقصد روزانه لی کوي تی مرکز روزانه لی ک چې دا یاد شي او روزانه به تاخ دا لنډ خپلهپله به مطلب لننفاو کلی کوئ ت بهشي ور سره دومه برخه د یو سریونه والله تر یولو شپګه بیا پورې ده په کې دومه مسلا چې اسبات د رسالت د هغهه بیاږي دریم برخه د یو سل وا ویا نه والا تر 2352 پورې ده چې پاږي کې د جهاد فی سبیل الله بیان دم او تلورم برخه د یو سلو نه 2459 تر اخرې پورې ده چې پاږي کې د انفاک فی سبیل الله بیان دم بیا دا ولا برخه د سل آیاتونه ده د نورم پدریو بابونو کې تقسیم ده اول باب شل آیاتونه ده پدیش پدیشلو آیاتونو کې بیان کړي د هغه دریو ډلو یا هغه مخکې په صورت د فاتحه کې بیان شوي مختصر په دې صورت کې په غدريو ډېر مې لکه تفصیل کوي وضاحت کئ اولو پنځو آیاتونو کې خبي دي اول باب کې ور سره ور سره دوه مثالونه بیان دي دو او دوبو دو د دو وور مثال د پارا د منکرین او دوبو دو مثال دپار دو پارا د منافقانو الته بیا وضاحت کوم بیا په دې اولو پنځو آیاتونو کې کومې پرچمنګ سبق ویل تر دې پورې د پینځو آیاتونو کې پینځه صفاتونه بیانوي د مومنانو د انعام تعالیم වල یو صفته بیان کړو اول کې ترغیب ورکو قرآن لا ذالکل کتاب لا ری وفیه هدل للمتقین دا کامل کتاب د ایمان کې او پدې کې شک نشته دی یا پدې کې شک مکوي او دا مضبوطیادک لکواله د لپاره د متقینانو اول کې ترغیب قرآن لا بیا غنه بعد پینځه صفات د مؤمنانو شروع اول صفات د مؤمنانو بیان کړو چې امینو بالا غیب غیب باندې ایمان راوړي په الله باندې په پیغمبر باندې په جنت دوزخ باندې ملائکه باندې جناتو باندې کتابونه باندې یا یا غیب نو مراد ایمان راوړي په علم غیب باندې چې علم غیب صفات د چا ده د الله ده دویم صفات ذکر کړ د مؤمنانو چې یو کی جاری کوي منځ یعنی په خپل وخت خو منځ کوي بل معنی مون جاری کیا اغه اغه څوک چې د پ کنټرول کیوی د پ ولک کی چې دور معنی اثر وی باغ معنی مون جاری کای دا د مؤمنه خاصیت ده صرف ځان خپل مونز کول دا خاصیت نه ده مؤمن دریم صفاته دریم بیان کړو چې ومه ما رزق ناهم ينفقون او باز د هغه مال نه چې من ورکړې دوی ته خرج خرج کوي ینه د الله په دین کې مالم لګی چلو رم بیان کو يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلكم په قران ایمان راوړی تفصيلي یعنی قران م ایمان صرف داخلي بر ایمان نه چې زه صرف هغه د الله کتاب م نه ما ای تر صرف د په قران ایمان نه ده کامل بلکې قران م ایمان ایمان تفصيلي ده څه مطلب یا چې قران به عمل کړي د م نه په دې به عمل کړي د دې به بیان کړي او ورسره د دې به د دې په بیان کې او د منافس کې بیا مردا غوچ دي خاځه پرګا خبيات دي او په نور کتابونو باندې ایمان هغه صرف تر دې هد پورې دي د نور کتابونو ایمان صرف تر دې هد پورې دي چې صرف دا و معنی چې او هغه د الله کتابونه دي پاره کې حقو پاغي کي هدايت او پاغي کي دخل کو اسلامه بس نه پاغي من عمل شته نه داغي زدکړشته او نه داغي بيان شته نه داغي نفاث شته ديته ول کيږي اجمالي بيان اجمالا ان مختصر ایمان ترديد جبدون منل الله کتابونه دي خو قران من ایمان تفصيلي او پنجم صفات بيان کړو پرونی سبق کې د مؤمنانو جواب الاخرته هم يوقينون پاخیرت من د دې خلکو یقین ده ایمان خاصم لري ور باندې یو وی یقین ده د خ... مؤمن صفت بدای چې داغه په با اخرت باندې شوي یقین بی وی اوس کچیر ته وسړې دغه ځان ته ایمان ولا وی لیکن داغه یقین نې د قیامت پر ور باندې مال توجه توجه کوي او داغه یقین نې په قیامت باندې ده دا مؤمن دا مؤمن صفت نه لري د ایمان والا بې بیا دا غینه بعد اخریه آیت کې پنځم نمبر ایت کې اولای کاله هدم مربهم دای حکم د دا دنیا ش دا به تاسو نه سیز د کوی خان ور تاسو شکل دا از د کوی دا مقصد دسی به د کوی اغصلوری سی خو بووی چاوله ستر پوره پورې دویمه ستر دی پورې او ترورمه ستر دی پورې او په دې کې دا داده دا بیان کی بی اولای ستو ایتونه د شل اول باب ستو ایتونه د شل باب ایتونه ده په دې شلو ایتونو کې بیان کی درې وډلو دسی به د کوی بیان کی درې وډلو ا هغه درېډلې چې په سورې کې مختصر بیان شوی وي بیا په اولو پنځو ایتونو کې بیان کړي مومنانو پنځه صفاتونو د مومنانو پنځه صفات بیانوي او حکم د دنیا او حکم د بیان بیانوي د سې اذن کوي او د سې بیلګه نو آخري آیت کې پنځم نمبر آیت کې اولای کاله د ربهم دا پنځه صفاتونو والا خلق اولایکا کې اشاره اسم اسمه اشاره دا د پنځه صفاتونو والا وتا چ دا پیندوس صفاتون خلق الله دن دا په هدایت دي نه رب انترفه رب دوينا يني دا دا د هغه لاربان دي چې هغه لار د الله په خوانر علي ګل شوي دا او حکم د اخرت چشو حکم د اخرت او تدابيان کړو چې ولایکا او امدا پیندوس صفاتون والا خلق هم همدا خلق دي هم دوی دي مفلیون کامیاب دا نور خلق چې د کامیابۍ دا وی کوي دا, دا کامیاب نه دي کامیاب کدي نومدا خلق دي تریدې پر پرون مونږه سبق ویلو نن مونږه ورپدېځي کې صفات بیان کړه د مؤمنانو اوصاف المؤمنین کړه اوصاف د صفاتونو جمع ده اوصاف المؤمنین د وځه باندې کړه اوصاف المؤمنین کړه ها اوصاف المؤمنین بیان کړه صفاتونه د مؤمنانو بیان کې اوس مونږه د قران د ایتونو لمو استادان په دغه ديزي کې نور او صافه مونږ ته رايز دکړې د مؤمنانو نور او صافه مونږ ته رايز دکړې دي د مؤمنانو د قران نه لاندې دا ځکه چې مونږ درې درې وجدي دا سره وولي کوي دا د مؤمنانو صفات صفات په جندل درې درې وجدي دا زموږ نن د دې نه درسته ښه د شروع کې لیکل یو وجه دا چ دمومنانو سی فز زک پی جن ضرور دی چ کچیر ته تا کی صفتونه صفاتونه نه ای کچیر ته پتاه کی دغه د ایمان والاونه نه نو پزان کی را والا زان کی را والا چته صحیح ایمان والا شی صحیح مؤمن د نه جوړ شی یو وجدادہ دغه اوصاف المؤمنین چ بیان یی صفاتونه د مؤمنانو چ بیان یی دویمه وجدادا. دوهمه موج دا ده کر ته دغصفف د مومنانو تا خوشتا خوششته صیح ده شکربا س غیبان دی دوه کاتهمونظ وه روانه صرف دی د پر دوه کا مون کو شکر د یاله تاه توفیک را کړی تا له هدایت را کړی تا زه کوورانته کې نه دا شکر با اصل په کاري نو ک تا کې داېتون نو شکربا س په باې خبره ده دوی موجدادہ کچیر ته پتا کې داصفتونه د مؤمنانو نه وی ا دوی موجدادہ کچیر ته داصفتونه دا د دا مؤمنانو ستاپه ملګری کې نه وي ستاپه یو ملګری د دې صفاتونو ترغیب ورکا چې ګوره نشته تاکي دي و چې د مؤمنانو صفاتونه نه یې پکې چې د مؤمنانو صفاتونه پکې نه ني نو دا مونږ نه ډلې مشه نه نت مشته خو بجډی لاړکان وایفای غښوم خم نه پوهېږم چې आवाज به مې صحیح ووکنه ټول غړی لکه نام نت مشته هکټ نو کچیردا دا سی فطونه د مؤمنانو تر ګرپ کې یو کس میسج وکي چې आवाज مې صحیح په صحیح ده نو کچی <تصفح> دغه صفاونه د ستا به ملګري کې نووي نو مایره خبره چې د مامانو صفات په ک نه وي یا پهکې د منافکانو صفاات وي آیا په کې د د کوفاو صفاات وي د ک د یو سیفت په ک وي که نه دکه دغلیمون باید پهسو کې چې د مینانو صفا په نه وي نو دغه د د دو صفات به ورکې او ته به دغه ملګری د ت و چې ګوره دا ستونونه ستا د مینانو نه ديته ځان کې د ممنانو صفاات راله درمه ووج دا ده در ووج دا ده که چیر ته ستاو ملګري کې دغه فتونه دا د ممنانو او ملګې د ځان کې ااصلان نه را وي د ممنانو صفا هم ځانې نه را وي درمه ووج دا ده چې ته به دغه نه ځان وې دغسې ملګری نه ځان وې ځکه دا به تا نقصان دیر کې او قران دا ټول بیان انشاءالله الله په صورت توبکه خو بیخي تفصيلي بیان کړيدي په صورت ان ټول صورتونه تقریبا خدای پاک کوم اصول کی ویل دا اصول خبره د غدري ودل معنی الله وضاحت کوي د مؤمنانو صفات بیان د مؤمنانو معنی وضاحت کوي مؤمن بڅوک مؤمن بدایدا ایدا ایدا نن مونږ په اړه ملګرنا ورزو د منافقانو صفات بیان او د منکرونو صفات بیان نو هر څوک باید خپل ایمان د صفات ولاندي او نن مونږه اوصاف المؤمنون شرقا دو قران پیتن کہ نور زینو کہ لکم دی سورہ بقرہ کی تاسو گرے مخ خلاٹ سے دی سورہ بقرہ کی دویمہ صفارہ کی یو سل واو یا نمبر ایتو گرے دویمہ صفارہ کی یو سل واو اول ایتو لکے سورۃ بیا راڑو خانن بمصل تیز تیز زی چمغل اوصاف المؤمنن وے یو راشه فدان د کینه د دملو نیسا آیات نمبر یو سلوا بیا د لاند د د ګو نیسا پنځه لَیْسَ الْبِرَّ نَدَ نیکی ان تو ولو جوه کوما جوال اویتہ سو مخونه خپل قبل المشرق قبل المشرق والمغرب په طرف د مشرق او مغرب بعض خلکو د انیکی ګڼلی دا چې بس مونږ کو ځکه بعض یې نو کې قبلہ مشرق طرف ته یو بعض یې کې قبلہ مغرب طرف ته یی الله وی صرف قبلہ مشرق طرف ته او مغرب طرف ته مخ کول د انیکی نه دا بعض خلکو سره مونږ کې نه کې و یی صرف د امداموس ټول دین دی بس او امداموس ټول دین کې دا قران وینا لیسل بیررا ندا نیکی زکا صرف مونږ کنے کی وی نو د منافقانو د مدنی منافقانو خو نبی اسلام سره په یو صف کې مونږ کولو پځمه نبی اسلام سره مونږ کو عبد الله ابنه اویب نه سلول چې د منافقانو سردار اوغه نبی اسلام بس ولاړو مونږ به کو وته مته چې خو مسلمان شو مونږ یو عبادت دی اهم دګه شک نشته مخکې مزاحات کړي ده, ده. چې څومره اهم عبادت ده څومره د مونږ برکات دی لیکن صرف مونږ دین نه ده چته صرف ناموز کې دین غنا چې زمونږ کومه абаزم دا مسلمان یم وس ما په خپله پکم دی بخي ابي رموز دی موز نه پوي کمنور باندې دا وڅ مونږی لیسل بره ندنه کې انت کوم چواړه وي تاسو مخونه خپل قبل المشرقي والمغربي په طرف د مشرق او مغرب ولیکن بره ولیکن البره لیکن نیکی دا نیکی مند دا ولیکن البره لیکن نیکی دا نیکی مند هغه چا اوس ګره صفات وګړو مؤمنانو چې نیک څوک دي امانه بالله چې ایمان راوړ په الله باندې یو چې ایمان یې صحیح وي ول يوم الاخر او ایمان راوړ په باندې ول ملائکته او ایمان راوړ په ملائکه باندې ول او ایمان راوړ په کتابونو د الله باندې ونبينا او ایمان راوړ په پیغمبرانو د الله باندې وااتل مال چې ایمان... اول صفات چې شو چې ایمان باید صحیح وي د ایمان اصول یې باید منلوی و عط المال علی حبہ او ور کای خ... مال الله ان الله سر منی کی دا غی د وجه مال لغی دا الله پلار کې دلتا نفلی صدقات مرادخه نفلی صدقه مراد دلتا یا و عط او ور مال علی حبہ د منی دا مال دا غینا ان یې خوشې چې کوم شه د خوخی کومشي سره د د مينې هغه د کومشي سره د د مينې هغه شه د الله په لار کې مخکي لګي هغه شه مخکي د الله په لار کې خرج کوي د د صفت ده هم موږ کوو جامي چې زړيدي شه د الله په کې ويرکا الله په لار کې جامي او چې ډوړې پادشي سړه یا پایا دال ساک پادشي سړه یخ و یا سوي کار ولا خزر از دغه لار کې چکور لويسي الله عزاد پرته الله راځي مدان الله ته به خپل دغه دغه شه کچته دغه غریب ته وې مثال خبره ان تبه وخره لوږستاز ذمیر نه مانی مثال خبره ځان ځان سره سوچکا کته و با کوام مالا. با بس. با او ما بخوڑلې و او سید به به ور کا ما ماله ستابم دغه ایماني بس ستابم دغه اغي درجه او بچ ته و چې رنه په ځای ما بده زړی جامینه و غوسته کده په ځای ما بده زړه روټینه و خوڑلې نو به ته ما غلا اچونکو تاسو په خړې خپل خوري دا غریب لورېګه خوښم و اتل مال او ورکی مال الله به د د ministre د مال کوم خششه د د خوخي اغه ورکی زویل قربا خپلوانو له خپلوانو کې غریبانو یغولي ورکی ولی اول حق د خپلوانو ده ولی دات دا خپل دي اورور دي غریب دي اورېره دي غریب دي یا دسه خوري غریب دي یا نور خپلوان دي لری اغه غریبان دي او تلګي اغه اغه د پریخي تلګي په پردوخل کوم نويش کینا زبیل کوربخ پهلوان ماندی ولیتامه یتیمانان وباندی یتیم دی وراره دی خوریه دی او منی مالو لګوا دا نه چته یتیم نه وخرهه الټا وته یتیملا نن سبا دم پختانه یتیم له الټا ګوندویلی چته نو څنګه مالو خورم دا نه یتیم باندې ولګی الټه وته ګنده لګولی نیت اکر چی دنا څنګه خورم اوس بډې سوچونو کی پختانه والمساکین داد يهود صفاتو يهود بدا کار کو قران زګه د ایتم حاکری زور سره بیان کړي ان شاء الله سوته نساکيب اومدي سورب کرا کیو مراشی والمساکینا او لګی مال مسکینانو باندې بلته مسکینانو نه خوري لګی خوري الله خبر ده وابن سابیدا پموسافر باندې وسا وسایلینا او غختون کو باندې وفي الرقاب او پازادہ ولود چټونو کې ان غلاموس و غلامان نشته وه غلامان چې غلامان آزاد کړي و اقامه الصلاه او جاری کوي مونزه او ات زکات او ور کوي صفات دي ها خو زغره ایتون الاولي او خپل ځان کې چې ما کې کوم صفت دی ما کې دا صفات وي زب شکر او باسه چوب شخه لته راغلي خو شور بنه کی ها بيدوې ما کما کې دا صفات وي نو شکر او باسه پاغه باندې او کدا در کې نو وي نزان اسلام او او باسه دا صفات ځان کې راولم و اقامه جاری کوي مونزه او ات زکات او ور دلته زکات نه مراد هغه فرضي صدقه ده فرض چوکم ده زکات والموفونا او پور او پورک اون کی دی به عہدهما په وادو خپلو باندی اذا عہدو کله چې وادو کی وادای کړي الله سره دلایل الاله الا چمغه ویو یا اشهد ان لا اله الا واشهد ان محمد رسول الله دا کریم مونږ ویری ایمان کنه دا اصل کې مونږ الله سره واده کړی دا چې الا تزم الاه تزم, اله تزم حجت رواه ته زم ما بل مالک بلڅ زم مالک نه مستانه بغیر او دا پیغمبر دا زم پیغمبر دي رسول ديستا د دل لار نه بغیر د بل چالار نه نه منم دا سره وعده کړی دا او تاغ لار پرې خي دا قران دین پرې خي او دا پیغمبر سنت دین پرې خي دي نو غواده خو دي پوره نه کړ کنه دا رنګي مرګرسه دي وعده کړی دا رنګي استاد سره دي وعده کړی خپل منس کې وادي دا وادي به پوره کوي دا مؤمن صفات دي څوک چې خپل وعده کړل نه و دريږي نه دي بیاه دهم او پره کوم کی دي بیا دهم د وادو خپلوا اذا حد کله چې وادو کې و الصابرین فی الباسای او کله کې دون کې دی په تکلیفونو کې مالی تکلیف باسا مالی تکلیفونه کاروبار خراب شي سخت حالات ور منی غریبی غریبي راشي مده کله کې دی شکرواسی جنا شکر ده دیکو مې خیري دا نه چې بیا فریادونه کوي چې دا سپیره خوند ازایمه یا د پلان کې سپیره خورانه وته د وژن ازو په تکلیفونو کې ختمه و زرای او بدنې تکلیفونه کې صبر کوي بدنې تکلیفونه کله زخمی شي کله پلار مرشي کله اورور مرشي کله داسې انسان معنی کنه یو دم یو میش کې پلارم لاړ شي یو میش کې مورم لاړ شي اورورم لاړ شي دسی امتحان الله راولي دغه څه کوي دغه کله کېږي پاره باندې یا ور معنی مرز معنی تخت شي باز کله کله په کور کې مرز راګړ شي نو انسان کله کله تنگ شي نو مؤمن صفات دار چې هغه په دکلیف کې څه کوي کېږي و به دا مانه راغلو د دې د دې دانا چاغه ټیم کې دی مایوس شي و نل باسه او کلکیږي په وخت د جنگ کې جنگ زکه ما جنگ خو کار نه دي د افغانستان کې حال ده افغانستان کوم ځای لر سواله جنگ خو کار نه دي چې کړه د الله کې جنگ کې صحیح jihad کې اسانه کار نه دي مرګ لري بدن مړه کیږي خپل وزخمی زخمی ا په شو بل بوجنه کافر نوته باږي کلکیږي بو دانا چې کی کوکی وباسه ولایکا داسې فطتون والا خلک د امخ کې کوم صفتونه بیان شو ولایکا داخلك الذين كساندي صدقو چریختنی مسلمانان دي چریختنی مومنان دي واولایکهم المتقون او داخلكم دوی دي متقین کزاله متکی وین داخلك دي داسې فطات ځان کرا ولا ام دغه سور بکر مخې لاړ شي 200 بن ذات یو ګورې درې م سي پاري لاووړي اوصاف المؤمنین بیانیږي د 15 چې دې کې ماوي لري و جوحات دي دا صفات ځان کې راولای او دلته دوه ویچ دعوت ګڼه تاخه آیت نمبر 200 په ذات یو ګورم هم اامن اامن رسول ایمان راوړې پیغمبر علی السلام بیما ما کتاب باندې اونځريلې چې رالیکلې شوی دې پد باندې میر ربي طرفه دربددنه ای نبی علی السلام په خپل پدی کتاب باندې ایمان راوړې دی ول مؤمنون او مؤمنان میمان راوړې پد کتاب باندې دا یو صفت چې په قران باندې بي ایماني نو ما ویلو ایمان سره کوم ایمان, ایمان دې زمګه تفصیلی ایمان دې ښه کل امنا بالله ټول ایمان راوړې په الله باندې ابو ذرا د کینه شبا مهمه دا ورکېږي شوخه ټول <سؤال> انا بالله ایمان راوړي په الله باندې او ملائکې په ملائکو د الله باندې او کتب په کتابونو د الله او رسول په لا نفرق بين احد من الرسل فاوید المؤمنان چوي وی چي لا نفرق بين احد من الرسل فرق نکومنګ پمنځ یو کست د پیغمبرانو نه ټول پیغمبران دي ټول معصوم دي په پیغمبرانو کې موږ فرق نکوم وکالو سمیعنا او ویدم مومنان سمیعنا چو وو ردل د احکام دلالا پدی صوره بکرکی زر احکام بینیگی تقریباً نطب ویمومنان وکالو ویمومنان سمیعنا وو ردل منگ دلالا احکام یا اللہ منگسته احکام وو ردل امویل و اطعانا او منل منگسته احکام په معنی به عملم کو دل منگ او منل غفرانکا بخانا غوارو منگتانا یا الله وسفر مونږه څلويخ کال عمرم دی ډیرش کال عمر دی د 15 لس کال د 10 کال مونږه ضایع کړی دي استاحکام نه درو دي قران ته یا تم ته درې مافيوکه چا به لس چا به 15 لس چا به 15 کال نو یا الله مونږ ته مافيوکه استاحکامو کې مونږه غفلت کړې ده غفرانك ابخنا واړو مونږه تانه ربنا وراب زمږه ویلایکالمسیر ویلایکالمسیر او تاسو د واپسی مخک وګورې لاندې ربنا لا تو اخز نه نسیه ره به لا تو اخز نه دا دوعاګانې به غړی خام رب بهنا ور لا تو اخ نه منېمونه نسی نه کچې پریدومونګه کچې نسی نه پریدومونږه یره نه مونږ نه یو یو استستاو کمپاتې شي یا س دوج نه او اخانه یا ختا شو مونږه په یو کار کېمون دغلته و شي رب مونږته مافییو ک یاله پههغې مونږون شي رب به نه وور به زمونږه والله تحملیل علی نه او ما بوچ کوی نه په مونبان دی اس را نه بوچ درون د یاله دس چې دقرآ موې بوت شي مونږ نستیو خوددې نه چې یاله دا ش راې بوت شي دا او د دوگانان به غړی الله نه عمل ته لکه څنګه چې بو کړی او له پاکستان پاکسانو ماه من قبل نه چې مخکې زمونږ به نه وره به زمونه ولایل نه به زمونګه وله توحملیل نه او م کېمونږې معغ لا تعاق لنا به چې نو مونږه توان لرون کې پهغبان دیواافان نه او لري کې مونږ نه سې واغ فیرله نه او باخو کې مونږه مونږ دونهو و رحم نه اوور هممو کې په مونمان دی چې کلک شو انته معلا نهته زمونګه تزه موږ مددگار هي فن سورنا نویمدا دوکه زمنګال القوم القافرین وقوم انکرن باندې صورت علمران ور پسې صورت وګوره ایت نمبر 14 اوصاف المؤمنین د مؤمنانو صفات بیانې کې خولي الذين ایت تمش پاره ته پانه وړو غازینا الذين دا دغه مخ کی ایت کې وی او لیکنه چې والله بصیر بالعباد الاله دونکو لپاره خپل بندگانو باندې ایتون راړو د ایتونو کې بخو نه نوځي ښا اخوادی خصوصونه پرې ده به به د خواندې سفر مومنین او که توجه مخادي خو به خن تنګي کیږي والله بصیرون بالعباد ایت نمبر 15 رسم کې خبر خو بيخي م کوي والله بصیرون بالعباد او ولالدون کېره په خپل بندګانو باندې نو الزینا بندګان د الله هغه کساندي یقولون چې وای دی ربنا ور ربنا اننا بهشکه مونږ امنه مونږ ایمان راوړی دي یا الله مونږ پتا ایمان راوړی دي پرانانو مان را وړی ستا کتابونو او ټول اوس مون ایمان را وړی دی ستا به توهیدمونږ ایمان را وړی دی فغ فیر لا نه نو بخه اوکې مونږته زونو بنا زمونږ د غونه وو ونه به ککیږي ګه پا انسان نه دیخوا مخه انسانه بونه کې لمون ته بخه وکې وک نه عذا ب نار او بچ کې مونږ د ذا د وور نه ابی نه کلک دا زم کله کدون کې به وسا دی ک نه کلکېدون کې و په تکلیفو کې موسیبتونو کې بیا ران بهې نو تکلیفو خو خامخه پریدا کی کی ویچره والی هغه پس کاچ والی وا تراشه خزانه تراشه د غپریدا دا دون کی وې د الله په دین کې تکلیفونو مصیبتونو کې والسادیکینا او رختون کې وې رختیاب وې اول قانټینا کې وې والمنفقینا او خرج کوونکی وی دل اللہ بلار کی وړا خرج کوونکی سیفت مومن خام خروڑی چې خرج بکئی با مومن باغی چې اللہ بلار کی مال لګئی او دا چور منی گټی په دین باندې هغه به کوم درجه ده احساس وکي کوی خپل والمنفقین او, او خرج کوونکی دی وال مستغ چې زوک په دین باندې او گټی به څه خرج کئ به په دین باندې به خرج کئ ما وال مستغفرین او باخنه غوتن کی دا مومنان بالاسهار په وخت سبا کې سحر وخت بهترین وخته برکتی وخته په دې وخت کې به د مؤمن صفت دای جواب راجګي الله نو زکه دې ته کومه شوي یوخه په دې ټایم کې سکون می اطمینان می نو چرې راجګی شې ډېر په سکون سره د الله عبادت کولې شي الله ل متوجي وي ذهن بټول الله ل هغه وي او د ورځ خو نور کسي وی لانجي وي انسان کړه کله زين اخو دی خوې خدا سحر وخت کې چرې انسان الله ل متوجي بيخي ارامي ا چکه مو فضا ای غم پاکی منظومه غ سیستم ولټره منګه شپ نه وخت او د کیګو سبي او دې زمون خلکټوله والمستغفرین بلاس او منظومه څخه خلک نقی او هلاک د غسبی وو وخت دې د بهترین وخت هدیث کرازی چوکې سبي نه پاسیږي وخت او زماده امت خیر په سحر وختي پاسېدو کړي د توم چې دا, دا کرونا نو سمان په دې بدحال دی د اندغه وجدا جره برکتی وخت کې د ودی دا د مومنانو صفات دي دا آیت نمبر یو سلو د یارلس ګورم د سورۃ ال عمران مخکې زه بس باندې اډو یو سلو چې مخکې بزو او آیتونه براډو آیت نمبر یو سلو د یارلس لیسو سوا لَی سُو سَوَاد د ته ال کتاب بیان کړه مخکې نو الله چوی لَی ندی برابر دا ټول به ان دا ال کتاب دا ټول یو شېنه دی من اهل ال کتابه باز د کتاب کتاب نو والا نه مراد عیسای نه دي من اهل ال کتابه باز د کتاب والاونه امت یو ډلا ده وردا یو ډلا د مومن صفات بل چې مومن به وډلې د مومن به جماعتي د مومن به تنظيمي د مومنانو جکہ حدیث کرا زی اتش اد اللہ حل الجماعه برک اللہ د اللہ امداد وی جماعت جماعت سرا امهتونا یو ډلدا قائمتونا کلک ولاډه پدی د دې تنظیم اصول باندې پدی امدی صورت الان تنظیم اصول دو تنزیم وصولنا با خوادی خواه کیگینا دوا درم یت دون آیات اللہ لولی با آیاتنا دا اللہ چا با لولی؟ پا جایر اعمال بل کتاب با لولی؟ نا دا اللہ کتاب با لولی؟ دل له دې کتاب بیان بکی یت لون آیات الله لول لیبد الله آیاتنا انا الله ل فاطراف د شپې کې بعض خلک د کمنګ شپې ولو نه مشپد کنه هبجه چوبه سبیل ولې چوبه ماجیګر چا سره ټیم انا الله ل فاطراف د شپې کې وهم يسجدون او دوی به تابیدار ته کوي کله الله تابیدار بو دی الله انغه چې د الله یتون او کوي یؤمنون بالله ایمان براوڑی بالله پا اللہ بانده والیوم الاخره او ایمان براوڑی پا ورس دا داخرت بانده و یا امرون بالمعروف او امر بقی پا کارون در شریعت مانی معروف مطبخ کارونه او هر کارونه خود شریعت کارونه دی قران او سنت کارونه دی د قران او سنت نه کارونه خپل ځکه معنی وکړه و یا امرونه بالمعروف او امر بکای په کارونه د شریعت باندې و یا نهونه مل منکر او منکای به خلق د نه د خلاف د شریعت کارون نه ناروا کار کوم د خلاف د شریعت خلاف یغ ناروا کاری کنه وينهونا او من کوي په خلق ان المنکر د نارواو کارون نه خلاف د شریعت کارون شرک د بدت د رسمو نه رواجو نه وي وسارعون فی الخجهالت د غلط اخلاق دی وسارعون فی الخيرات ده او او دنه یعنی المنکر دا خطرناک شی ده بخلق بد نه امر بالمعروف سقمکم خلق ای اغه چا د شباغ دغد دشمنانه نه ای کوسړې وی چې منسکا و منسکا نه دا ټول دشمن کوي نه دا سړې مریکا م مبار ورکې بهقا ده پوه شو د مسلمانانو ته پوه شو ګ ته ونه دي په موځونه موځونه کافر نه خبر کېږي په مومانې حج باندې پر شو کافر نه خبر ک کافرر په دو شو نه خبره کېږي یو پهیح یو په جهاد باندې کافر ما د دوو ر بد لېږي بس او ځکه کافر کوشش کو چې دا دو شو نه بد نام کې یو ایمانه صحیح کې او بل جهاد تجیهات بدنام کی. نو وای نهونه لمن او منکی خلک د خلاد شریعت کارونونه او و یسارعون فی الخیرات او منډی بوہی په کارون آ... د نه کیو دنیا په کارون کې به بس منډی بوخی دونه چخپل غپور کی ضرورته کمیشن به چی شي مقصد به چی شيوی د آ... الله رضا و او منډی بوخی فی الخیرات په کارون د نه کیو یو بل دنیا کې نه وؤلاءکا محکماویلو چې دنیا په کارون کې Essentials... آآ... هر چا نه ځان جګوره چې الحمدلله سره دنیا په کارونو کې هر چا نه آ... هر چا نه ځان ته جګوره چې شکر زه هر چا نه ښه خورم هر چا نه ښه ونه مر چا نه خایم په شو او دا دین په کارونو کې هر چا ځان ته لاندې ګوره چې دا پلان کې من ډیر نیکته زګنا غارم ځانته و او چا چې ځان ته ځخه ډیر نیکه ما چا چې وي چې بس ځخه زرګم داسړي غرق ته خان حدیث کوي چا چې په دنیا کې ځان ته وي زه جنتتی یم دا د زخی د ح د پ غم اسلام ځکه دا کې چې انسان را شي زه یم دا خو انسانغااف ل کوي که نه دا کې دا زه بچ یم زهه جنتتی یم او زهل ون بیا ونه خو زه بیا مستې به کوم که نه ځکه ما زه په ځان متمینیم او او د زهه دا کې رال زه خو غانګار یم ما لانی ولا شي فازابونو کې ما ما لانی ولا شي په سوال جواب کړ زه به څوک ما که به تر رازي زه به خخه عمل ترته کوشش کوم چې را راځي وي سارعون فی الخيرات ومن دی کارون د نه کې او کې او من سوالین د نه قانون دی د غرنګې همدغه سوره آل عمران مخ کې وګورئ نمبر ا آیت نمبر یو سلو دریدل شو غره یو سلو دریدل د مومنانو صفات بیان کی وسارعو الی مغفرتنا او منډه کی په طرف د بخنه سم مطلب ان جت... الله وی مارزا کوي چې تاسو ته معافی وکم بخنه وکما وسارعو من او مندا کای الٰ مغفرتینا په طرف د بخنیم ربکم طرف د رستا سونا وجنته ارضها او مندا کای په طرف د جنت ارضها سماوات چپلنواله د غیاس مان نو مز مکده عدت للمتکینه تیر کښې شوه د پار د متکیان د اوس مت صفات ووره د متکیان د مومنان الزینا د متکیان ا کساندین فیکون چې خرج کوي فی في... سرای ور بیا خرج کوي خرج کول ډیر بهترین صفات د مومنان خو اخلاق په انسان کې پیدا پیدا کئی او بخل در بد صفت ده گنده اخلاق انسان کی پیدا کئی الازین آغا کسان دی متکیان یونفیکونه فی سر رای چه خرچ کئی مال په خوشعالیو کې وزر رای او تکلیفونو کې والقازی من الغیزه او دباوون که دی آ آ الغیزه دخپل غصو خپل غصه شي کوي دباویی ولی غصه صفت خصفت ده غصه کچاکی نی امام شعفی امام شافی رحمت الله علی وی او چا کی چ غصنی و دا اخر نم لاندید ودنه خرم خدی چا اګه غصہی کنا خپل بتا زکه غص فطرتی شی د انسان کی وی موسی اسلام در او غش وینه د غص ش وینه ده چې موسی اسلام کله کوی تور نه راغو نو غسبانن اسف غصو او غپو پوه شو د غص صفات چې بچا کی نی د بغیرت سړی د غیرت دی چې دا انسان کی یو دینی غیرت چې باید انسان کی وی او قومي غیرت چې باید انسان کی وی پیغمبرانو کې دا د وسې غیرتونه دینی غیرت دا ده او یو کس د دین خلاف کوي شرک کوي بدعات کوي د دین کې نو نو کارونه ځانره او باسي غلطه عقيدي خلقو بیانوي د دد غیرت وي چیر دا ول د دین هغه کې سپکاوه کوي پدی وجه د غوسه ورسي او د بیا کوشش کړی چې دا غا سیدین خلک راولي سنت له خلک راولي او یو قومي غیرت ده قومي غیرت دا چې زماده کوم په څه بدبختي او خطر ده زماده کوم څه په بدحال روان ده د څه په جهارات اخته دي طب بطبخته یو کېښت دي نو کدا غیرت پکې نو کوم سه به همدردی و څه پکې اصلاح راولي خپل قوم کې کوشش وکړي ځاله اصلاح خو رضید الله په کتاب باندې د پیغمبر اسلامي اصلاح رازيد الله کتاب او د پیغمبر په طریقه باندې هغه به با کوشش کوي د خلک خپل قوم د الله کتاب راولي د پیغمبرانو کې د دوه صفاتو په وجه معنی غوي بیان نکړي دي ځان نه تیر و ولقاز مین الغیظه او د باوون کې د خپل غوسه مثال خبره ا چې وسره غلط کارو کې دی وي ذخیر دی ملګری خپل به ځکه راځي په صورت مائده ان شاء الله څه راړو او د باون کې به څه خپل ولا عافینا او واجزی کوي کې بیان او واجزی ولا عافینا او افا کوي ان کې بیان الناس خلقنا ولا يهب الموسنین او لا مين کې د نه سره یو بادشاه ده هارون رشید دا غو وینځوه دې خپل غسر ناس تم ملګرو سره وزیرانو د بادشاہ امر ګریم هو وزیرانو, وزیر وزیرانو او مقټ خلکې دا غوینځه چې راغه خپمه ونه خطه لکومځه کې او کاوګې موګې چې کومو ډوډې موډې به پاره کې هغه تنه توې شو او دغه وزیر جامعید وزیرانو جامعید او د بادشاہ جامعید غندکړي نو بادشاہ غوسه شو نو ګوره بادشاہ په قران باندې پوي او هغه وخت په خاص حسابو او هغه وینځم په قران پوي نو چې کله بادشاہ په غوسه شو ودغه وینځ ډایرکټ دایته ویلې چې ول کازمین الغیظه او د باون کې د خپل غصې دی دایته چې بادشاہ وره دوه بادشاہ ویزا ماف نه کړې ته معنا ودغه خزه خو خياره چې داسې چې بل ټایم کې نه غوسه ونباسي ودایرکټ وتوي ولعافینن الناس او افا کون کې د خلکو نه دی افا مته مطلب چې بيخي ماف کوي چایندکه ما اینده د د غصې غو زور ونباسي نو چې بادشاہ ورته بیا اند ته سنوي باچ خو با... پوه شو که نه با چاوتې بیا د ته س مزه مافک میوي نوینک پ پوه شوه دا بلې م پسې ووي چې والله یو هی بل موسینی نه اوله می نه کوي دې قانو سره با چاوت زه ادده می کړي ګره ااد د قران کړي دا وړه باانه پهقرآ پوې هغه و پهقرآ پووللی نظام دې جو جوړی و ټم کې چې یو سړی به د نه ووره یو خو دا مدرسې دي یغ مدرسې هغه مدرسې چیا غینه به وسره فارغېدو په خوا نو هغه مدرسو کې به هغه به کسب میزه کړو دنیوي لحاظ نه به طب به زه کړو یا به انجنیر او مهندس به وته پوه شو علم هندسه غالبا وته نو یا به انجنیر او یا به طب زه یا به بل کاروبار زه کړو ډخسر او ورته څو هغه کاروبار یې ان واغوي عالمانه مو کاروبارونه کول خپل او باچانه مو او قران میزه کړو وسمغت وګوريخه والذینا او ذا متکنا کساندې اذا فعلو فاحشتهن کل چوک یو کار د بهایې او ظلمو یا یو کار د بهایې یو کی یو ګناته وشغ غلط شه وګوري غلط شه واوري او ظلمو انفسه یا زیاته وکې په خپل ځانونو مانده ذكر الله نو یاد کی الله دارک الله یاد کی توبہ د خپل ګناونه او من یغفر ذنوب الله او نن نم... أو الله اوصاف المؤمنین دارنګم د صورت کې یو سور دعا وی نه مری تو ګور مخک لاړ الذين دمهم مغره لا يضيع اجر المؤمنين ما لا يضيع اجر المؤمنين نمبر 2 الله اجر مومنان المؤمنان المؤمنان صدق الذين مؤمنان اكساند استجابوا لله تشمني حكم الله تشمني حكم الله است... الذين مؤمنان اكساند استجابوا لله تشمني حكم الله قبول او مانی حکم د پیغمبر علی سلام من بعد ما صبهم القرح پس دا غنه چې رسیدل دوه تکلیفونه کار مطلب زخم د کی اشاره کوي اغه جنگله چې اشاره کوي اغه جنگ ته چې صاحب کرام راغ زخمیان وو د چخ پ کټو د چخ لاس کټو چایو چا زخم د چا بل زخم د کی علاوه کوم کوم څه بنو کړ زمن حمله کوي په مازیګر کې گرمی جن ختم شو مازیګر کی بیا فرغتلغه چې بنو کورځمنه حمله وکړي ځکه بنو کورځه والو واده خلاف کړي وا د دوکې کړي راز باس کړي نو پدی کی چې ده غالبن دا طرف ته اشاره ده نو د دې حساب کرام چې ده دارک مازیګر دیتنه دکته دچېرا دی دی ګور چاپلار مړو شهیدو د چاز وې مړو شهیدو هغه مړي هرڅ په ځای او پیغمبر ستنم سره وان شوې او دیوبل په وګول اسونه چولیخه د شروان دی از اخمیان کوم دی جنگ نه د مومنان صفات دی مم بعده ما سبهم القرح پس داغنه چ رسدل و غول تکلیفو للذین نفرکسانو احسد دتا زکه د سوره بك... ال کې د اخری سټوله د جهاد دا ټول له د غزوه بدر او د غزوه احد واقعیت بیانې د جهاد او اصول بیانې د جهاد نو دلازینا دا پار دا کسانو احسنو چنیکی و نیکی چیش دویلی جهاد دلت نیکی ویدید خواه زکا دا تول دا جهاد خبری دلتا انشا دیزی کبیا پوشه من هم د ود تکو عجر نازیم او زان بچ کر سستینو دا پار دا کسانو عجر نازیم عجر دیر لویدیم اللازینا ورمخ که نور صفاد الذين دمومن اا کاسندی قال لهم الناس کله چویله دوی خلکو، لارک و تخلق راغی مخ که خود کافرانو غاٹ لخ کرد دا غالباً، د دا غزوهود ل اشاره ده او غزوهود ل اشاره ده غزوه عذاب نه ده غزوهود که چې شکست او خور مسلمانانو دیم جنگ کې اغه ځان وجوهات دی نو چې کلا واپس راغی نیم لارک ځکه چې شکست خوړو او بیا کسان شو د مسمانانو نه لمه لار کې پیغمبر وکم کوڅه دوباره او زور باندې نو دوباره لاړه په مغه زخمي حالت کې مغه هغه کې غوسه والتا مسمانان ټول غوسه کافيران وتا نو زخمی حالت کې لاړه پدې کې لاره کې دوه کسان تر هغه له کې چیرته زی بزوګ مسافر مسافر به وو چې واللهمون خو پسې دوباره ورو چا ورتهویللي اوغ ورته ووي چې دوباره مځ او بل د خ سرهغویته په ت بهه روان دک د کاافانو د با لډه کوې دروغوي نو الله دا تونونه را وړه راېل چل نه مامان کساندي کاهله هم من نسو چې دوی ته خلکو دوه کاافان ورته وویللی چې ان ن کن کاافرانو قد جمعلهکوم په تاقی سر را جمعه شوي د ستا دپاره او خو دوباره ت من را رواندي ل بیا لاړ شي ور پسې د بیغیره تيیفې چې کافر نه ب خله ډداره او کاافیر د ماق دی او پیرو د متاکد ده دا الله په قران کې د منافقانو صفت ذکر کړي دي د چا کافر طاقتونه هغه کوي ان الناس یکنن کافران قد جمعوا لكم قد اجسر جمع شوي تاسو د پارا فخشوما نو يرګه دا غوينه ويرګه لاړ نشي خچو پج بم کی وي د زمره سره برابر کی خاور سره مخاور کی فزادهم ایمانا نو خارکو ديته د دې خبره ایمان اثر د ایمان دوی چا من پسې بارازي موږ ورپسې ويرڅو نور ماګادي ایمان جز به زیاته شو صاحب کرام خاور کې موږ ورپسې ويرڅو به خاور زاخوري کو وکاله او وی له دې مسلمانانو الله کافی نه من الله ونيمل وكيل تاقتونه وقتونه اچمني مقابل کې ونيمل وكيل او څوک کولی لازمواره ترجمه دغه صورته ال عمران وګورئ آیت نمبر 3 يو نوي بلغه راډو نور بس ختمو خو آیت نمبر يو نوي څو پاڼه ورډول الذین مخه یات کیو چې آیات دی دیولین الباب خامخ دلالې دی په دې بیان کړي د پاره د عقل مندو د عقل مندو چې الذین عقل منا کساندې یذكرون کیامنا چې یاد یې الله په ولاړه باندې او قودنا په ناستا باندې والا جنوبیمه په ورخنو خپل باندې په ناستا ولاړه په ملاستا یاد وایا تفکرونه او سوچ کوي په خلق سمواته په پیدایش داسمانونو کې ولر دزمکه کې سوچ کوي په ناستکیم سوچ کوي ولارکیم سوچ کوي ابم لاستکیم سوچ کوي چر الله دونه غټ المر پیدا کړي ده خوې او غورا هله په الله په تخليقاتو کې سوچ کوي خوښه چر او غورا دی بوتو او غورا ځه یو ځمکه دا یو کیسه مودي لیکن وګرا دیوی میوی نا یو قسم لار گئے ده ونی وګرا ونی که په پانو کې ډېر لک فرق کی غا رنگ شین د پانو په کې بلغه ته فرق کی چې کوم دي لرګي مرګي ټول یو شی تقریبا يو يو او تو وګرا یو یو ونکه میوه دا ده او بلکې میوه دا هغه ترشه ده انار مثال خبره یو انار خواګ دي بل انار دي دا براکات پدې کې چا چول د غثرات پدې کې چول واچول سوچ کوي پدې کې شې دا ور د الله قدرت لګورا زما کو خو دا نه مکه کنه په یوازمه معنی یو هغه پداکيږي هغه دڅوي د د برتې جوړيږي بره چې دني جوړيږي بره غنې غنې نو غنې ته وګورا یا هغه کې خوږي وبدي یو لږه ون تی ټانډه مونږ ته کې نه خوږي وبي او ما غزمکه کې مخ کې یو یو بلشي او کراږي هغه کې مرچکی ترخي خوند به ترخي او بل <سؤال> خو خوږي وبدي پکې دا اثرات پس مکه کې چا دی دي تخليقات کې سوچ کړي د المر لغوري سوچ کړي په سوچ کې پرچاله د ورسره تخليقي کړي دي زناور لغوري د مارغان لغوري د حیوانات لغوري سوچ کړي دا الله په تخليقات کې او تفکرون فی خلق سماوات او سوچ کړي په پیدائش د اسمانونو ولر د زمکه کې او ځان سره سوچ کړي او سره وای چره بنا وره بزمغا ما خلقتا ها ذا باطلا تانی پیدا کړي دا شوی نا عباس یار دا خو دا عباس پیدا کړي دا دونه تخلیقات چې دی کړي دا میوي دا حیوانات دا هر څه چې سوچکې دا تاسو دي پیدا کړي سبحان کا دا تادي د پیدا کړي دي چې تو په جندل شي چې یو ذات شته دنیا عجيبه کاریګري کړي د پدې کائنات کې سبحان کا پاکي تعالی الله استاذ استاذونه ذات بل چا نشي کېدلې ستاغوان صفات دبل چانشی که داره مونجی تاثر سوک برابر اوو دو خدا طاقت نشی لره لے جو دغت سے تخلیق ہوکی دغت سے کاریگری ہوکی ذات پاک دے سبحانکا پاکی دلته او فکینه عذاب ننر نو بچکی موږ د عذاب د ورنره بناور وزمنګا ان کیاکینن ته منته منته د خلنه ناره هغه دن چې د نکه ورته د فقت اغزیته او نیکین او شرموی غلران یا لم ورنه بچکی موږ موږ مو شرمه ومال زوالمین من انصار او نید پر او نشته پر زالمانو څو کم دادی رب بناور وزمنګا ان نا یقینن موږ سمعانا او ورې دو یو आवाज کوونکې پیغمبر اسلامي دی یو आवाज کوونکې موږ ورته یونا دي لیل ایمان اواز اوازې کول ایمانې په طرف د ایمانه ایمان تر اواز کوي یو الله چونهې یو الله اللهمنئ ان آمینو ب رببی ایمان را وړی پخپ رب باې په عام نه دمونږ ایمان راړو پخپ رب باندې مونږکې د ایمان را وړو رب به نه ه ب مونه ففر لا نه بخه وکېمونږ زو به نه مونږ دګناو ان نهسی یادې نه او لې مونږ زمونږ تخفونهګ د مو صفاو کې ټول دعاگانان دي پړو دعاګانې دي کنا ربنا ربنا ربنا موږ رب فیو کې موږ ملتما فیو کې موږ بچ کې موږ بچ کې داولې چې مؤمن کې به داسې فطتی به ځانه مونږ ګر منی هغه به چې یا الله ډیر عمل وکړي ډیر نیک سړی وي خو بیا به وی چې هغه ډیر ګناګار یې ما بیا یو آیت وګورې یو سر نه نوې خري آیت د سورته ال عمران وان من ال كتاب ابي كان بعض الكتاب الذين لم يناقسو يؤمنوا قام قاغ سوك دي يؤمنوا يؤمنو بالله شيمان راودي الله باندې وما با كتابون ماندي انزل اليكم شرائع لشبتا سوتا قران ما دييمان راودي تفصيل ایمان وما انزل عليهم اواغ شرائع لشبدي دوی تخاشين لله يريدون قد الله انا الله يريد لله غير د خداتوب پر وړكي لا يشترون بايات الله سمنا قليلا نغركي پياتون دال دنیا لغا دال پياتون د خلی اویرا دای تون دینه مرادوی یهودی یهودی حقار کڑے ک بدکار کڑے بدکار کڑے ک نو تم بدکار کے نو دا گوئی بدکار کڑے اوی اللہ بعد یاد کڑی نو تو دا کار کے تو تو تا اللہ ہے یاد ہوئی بے تخر نو لا یشترون بیات اللہ نو ورک پاتون اللہ با نے سامان کلیلا دنیا لگا اولے کا داخلک ل ہندے اجور اجرهما ان درب میں پنے ذرب دوی ان اللہ سری ولی صاحب یقین اللہ دے ذر حساب کہ ان دا ټول اوصاف المؤمنين دا صورت الانفال کې صورت توبه کې صورت المؤمنون کې المؤمنون غو کو شروع کوي پندې معنی قد افلح المؤمنون خو شي اغه دوله سويتونې کې مم... صفات بياني المؤمنانو سوره نور کې سوره فرقان کې الف لام میم سجده مايده فتح رعد دا ټول سورتون کې تقریبا اوصاف المؤمنين بيانيږي بس دا غلطونه اوصاف المؤمنين بس دي دواو کې الله دې په دې خدا سبق وضو یې مسبر کړی علیلامیم په معنادي وروف من الله خپهږي ظالی کل کتابو دا کامل کتاب د پمان کې لا ر به في شنی شتري کتاب کې پهنی د یا لا ری به شمه کوی فی ی پهدي کتاب کېو ممنانو خو دن ل متکی نه مضبوطیا لل متکیې دپاره د متکیانولی نه متکه قساندي منونهبلغبي چې ایمان راړي په غیب باندې یو کمونولات ته جاي کوي منځه و میما او بعضې دغمال نه رکن چې ورکړی موګ دوی خرچ خರ್ಚ کوي آخر کوي وال زینه او دا متکاک سادي منونه بما چمان را وړي بما پا کتابمانې انزله علکه چ لګلی شو تا ته وما اومان راړي پا کتاب نومانې انزله من قبله چ للی شوي مخکستانه وبل هم یوقیونه او آخرتمانې هم دو یکی لري اولا ک دا 5 والله الله هو د مربمه په هدایتمان دي طرف دررب د دونه او دغه 5الله خلک هم مفليونه هم دو دي کامیاببه ڈствен ۲�子 ۶ ۶. ۶. ۶ ۶. ۶. ۶. ۶. ۶. ۶.